Aberen lehenengo mailako azterketa. Entzumena. Lehenengo testua. Entzungaia bi aldiz entzungo duzu. Entzuten duzun bitartean aukeratu erantzun zuzena. Orain minutu tardi duzu lehen testuari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko. tz test Lehenengo berria, iluntzeko zazpiak dira. gaur jakinda ertzaintzak bankuak atrakatzen zituen talde bat deseginduela duela gipuzkoan e, berrogeita zazpieta berrogeita mabi urte arteko lau gizonezko dira. Gipuzkoako hainbat bankutan bost atraku egin izanana leporatzen diete laurerea pidea. Abuztuan eta irean egin zituen atxiloketak ertzaintzak orain jakinaal izan denez. Atxilotubetako bi preso zeuden eta eguez kalerateattzeko baimen momentuak erabiltzen zituzten atrakuak egiteko berrogeita bost mila euro lapuruhau zituzten Donostialdean egin bost atrakutan. Bigarren berria. Espaziora begira, baina orain serio, lanean diarduena Europako Espazio Agenzia da. Roseta Proiektuaren ondoren badute beste bat eskuartean Europako Agentziko Cientzilari. Harian sei izeneko, koetea Brusela, Mikel Rotatxe. Hora Youtuben Youtube-en eskegitako baino ez da... Baina pozpasei urtean benetako izan daiteke. Zunda espazial bat kometa baten azalean ezartzea ez da nahikoa izan Europako Espazioagentziaren gosea asetzeko. Ariane sei izendatu dute proiektu espazial berria. Lau mila eta milioi euroko inbertzioa egingo dute. Bi mila eta hogeian prest beharko lukeen koetea eraikitzeko. Hirugarren berria. Gabonetako borrak ez dira behar bada eskola zitze egiteko unerika proposenak, baina zergatik ezagian bai eskuntzaz gogo eta egiteko Frantzian gero eta gehiago dira egungo eskuntza sistema zaarkituta dagoela esaten dutenak eskola porrotaren datuen argitara. Ikaslen jakitmina nola ernarazidagakoa, bada notei bakarrik erreparatzea ez zer gutxirako balio duela dioenek. Parixen du informazioa, Xabier Madare. Eskola porrotaren kontrako neurribila dabil Franziako Hezkuntza ministroa. Disatxo zenetan, gero eta emaitz txarragoa beratan ditu Frantziak eta ikasleen emaitzako hobetzeko 0tik doan nota sistemarekin bukatzea proposatzen ari dira batzuk hezkuntza munduan. Laugarren berria Eta Malaisan uholdea gutxinez ez zorzu irahildakoak ehunda hogeita hamar mila lagun baino gehiagoatera behar izan dituzte etxetik. Malaisa iparraldean eutek uheak eragin dituzte, azken bi asteetan neuri asko egin du, zonadean eta zortzi pertsona dira azken korpua gaur bertan aurkitu dute. Horrezkain esandakoa ehune eta hogeita hamabi mila pertsona, euren atera eta toki seguruagoetara eraman dituzte. Bosgarren berria. Bizkaiko eta gibuzkoako amairu eta amasei urte harteko laugazteti batek ekintza homofoboren bategin izanadatu kezkagarria izanagatik ez du batera harritu Immanuel Albarez, egan Euskal Herriko geilez askapen muimenduko kidea. Agerian usten du, bere ustez, orainik lan asko dagoela egiteko gizartean hainbat jokaera alda erasteko. Eta dio, bideo horretan sortu dutela jaurraitzak eta amabi gizarte eragilek eraberean izeneko ekimena geitu, behar, sosarratzakeria eta ihitoen karteak daude besteak ezte Erakunde horretan diskriminazio oroen aurrean lan egitea da ekimenen helburu nagusia imanare Albarezen hitzetan. Lehenengo berria. Illuuntzeko zazpiak dira. Gaur jakinda ertzaintzak bankuak atrakatzen zituen talde bat deseginduela Gipuzkoan 57 eta 52 urte arteko lau gizonezko dira. Gipuzkoako hainbat bankutan bost atraku egin izana leporatzen diete Laura Inerea Pikabea. Abustuan eta ireillian egin zituen atxiloketak ertzaintzak orain jakinala izan denez, atxilotubetako bi preso zeuden eta egun eskalerateatzeko baimen momentuak erabiltzen zituzten atrakuak egiteko. mila euro lapurtu zituzten Donosti aldea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 Gabonetako borrak ez dira behar bada eskola zitze egiteko unerika proposenak, baina zergatik ezagian bai eskuntzaz gogo eta egiteko Frantzian gero eta gehiago dira egungo eskuntza sistema zaarkituta dagoela esatendutenak eskola porrotaren datuen argitara. ikasleen jakin minan nola ernarazidagakoa, bada notei bakarrik erreparatzea eszer gutxirako balio duela dioenek. Parixen du informazioa, Xabier Madare. Eskola porrotaren kontrako neurribila dabil Franziako Hezkuntza ministroa. Disatxo gero eta emaitz txarragoak, tzen Frantziak eta ikasleen emaitzako bezeko,zerotiko gehiira duan, nota sistemarekin bukatzea proposatzen ari dira batzuk, hezkuntza munduan. Laugarren berria. Eta Malaisan uholdea gutxinez ez zorzu dira hildakoak ehunda hogeita hamar lagun baino gehiagoatera behar izan dituzte etxetik. Malaisa iparraldean euuritek uheak eragin dituzte, azken bihatetan neuria asko egin du, sondean eta zortzi pertsona hil dira azken gorpua, gaur bertan aurkitu dute. Horrezkain esandakoa ehune eta hogeita hamabi mila pertsona euren etxetatik atera, eta stoki seguruagoetara eraman dituzte. Bosgarren berria. Biziko eta gibuzuako amairu eta haaseei urte arteko lau gazteti batek ekintza homofogoren bat egin izanadatuk eskagarria izanagatik ez du batera arritu Imanuel Albarez egam Euskal Herriko gehiez askapen muenduko kidea. Agerian uzten dun, bere ustez oraindik lan asko dagoela egiteko gizartean hainbat jokaera alda elaszteko. Eta dio bideo horretan sortu dutela jaurraitzak eta hamabi gizarte eragilek eraberean izeneko ekimena gehitu behar sosarrazakeria eta ijto elkarteak da besteak este, Erakunde horretan diskriminazio hororen aurrean lan egitea da ekiminaren elburun agusia Immanuel Albarezen hitzetan. Amaitu da entzun gaiak. Idatzi beheko laukietan aukeratu dituzun erantzunak.